Bera, 5 manterola, Hendaiako Akelarrek Kultura Elkarteko bakidea, Kaixo Zermudoz. Kaixo itarrondo bai. Bueno, gaurkoan Akelarre dantzan ekimenari edo ekitaldiari prositzea eingo dugu ekainaren 10ren hau e, da hemendi gutxira izanendu gula, eh, aurtengko ekitaldia Gastelu aretoan izanenda eta eh, gogoratuko dugu baita ere Akelarre eh dantza taldeko, bueno, ba, ikasleak e, ekitaldi honetan ba, parte hartzen dutela, ezta. Hori da, bai, e, urtero entxeretzen ditugu aurrak a, modu desberdinetan ateratzen, izan daitezen, a, dantzari txiki batzuetan, a, izan da, urten izan da, dilatolosan, zori txarrezetzin izan dugun darribikoa egin a, penaz, baina nengo dugu, baina seguranez guteko asmoa eta gogoarekin gaudela denok. E, eta or, la, beste, beste modu batean a, dantzatzeko, kera nahi diegu eman, orban hor publiko baten aurrean ikuskizun gehiago ofizial eta modu, Ota, obeago batean, beste modu batean esaten duzun bezala, gaztelu aretoan, esan duzu bezala, ikainaren amarrean arratsaleko bostetatik aurrera. Orida, bostetatik aurrera lehenengo eman aldia esango da aurrena, irurogei, eh, aurrin inguru parte hartuko dute, ez Hori da, irurogei bat aurdantzari dantzari, e, bostpasei musikari ere bai zuzenean arituko direnak, e, e, gurekin batera. E, benetan entxeratzen dugu aurr, aurr dantzat guztia elkartzen e, ikuskizun batean, E, be, talde nozio hori gandezaten ere bai, ziren beti dantza dan, askotan eta dantza maila askotan ba, asko bakarrik egiten dute, edo dantzariak dira, hor beti puntua eman dugu dantza taldean eta dantza taldean badugu talde hitza. Horren bai, irurogi bat dantzari sei urtetik amabost eta malau amabost urtera izanen dira, orduan duan frantzian CP edo lehen mailatik, kolegioa maila arte. Eta Euskal Herriko taz, dantza, dantzen eventaila bat eta ikuspegi e, e, e, orokor bat izanen da. E, e, Iazazpi provintziak e, errepresentatuak izanen diga. Oso emanaldi horren ondotik, e, bueno, ba, bestelako jarduera bat proposatzen dozue, hor erromeri besta izanen da. Hori da, e, musikariak ditugun bitartean, ba, nahi izan dugu, ba, festa giro hori segitu, ez bakarrik aurrekin, baina dantzari diren eta... E, Dantzan uh, bizi eta dantza maite duten jende guztiarekin elkartu beste modu batean, festa giro batean, eta guretzako mundurik errexena eta ap apropioena derro-meri-festa eta dantzak egitea dira, orduan uh, Akelarreko musikariak uh, lagundurik, uh, entxiatuko dugu giro polit bat uh, montatzen, uh, kohurtu operativa eta azken poteoaren bainoren esango dugu bai hori ekainaren 10an arratsaldeko 5 etatik bostet aurrera eta gonbidatuko ditugu baitare, bueno, ba, eskualdeko eh bizilagun guztiak ekitaldi honetan ba, parte hartzeko esango dugu bueno e, ekitaldi buruz badago zerbait horrela berezia gehitzeko, Bai, izango direla eldun uh, taldeko batzuk, horri zaren dira haian txartel batzuk saltzen, tonbola txartel batzuk, ha, haian us. batzuk ja erosiak dituzute eta ikusi duzute akelarreko batzuk uh, arrazoi bat dago, renatzean, ez gu haukeratu momentu batetik bestera egitea haukeratu dugu zer eta udautan ustaia erdialdean ogei bostegunez jongo gara Pragako Folklore Festival Internacionalera Orron mm -hmm. orren kariba laguntza eskatzen dugu modu honetan eta gure eta guretzat modu goberena da ba justu bakarrik etortzea ikuskizunera, ja kristona izango litzateke hala mm. e, placer bat placer ahundista eskutza e, ikusten bait gazte batzuk heldu batzuk akelarreko txartel batzuekin ba ez beldurtu erosi eta bauzute hori indik denboraz eren uh, zozketa ustailaren amairuan izanen da endaiako txiperoi festa egunean hori da, eh? egun horretan zozketa eginen da eta garrantzitsua da bueno, ba, e, zenbaki hori eguitare eroste asken finean ba, kelarrikultura elkartea be, bidaia ordaintzeko, e, dirustatzeko e, baita, eh? modu e, autofinantzazio ekimen e, bat da alegia eta garrantzitsua zuek e, ziurtatzeko, e, parte hartze hori izta. hori da, bai, intxatu e, dugu urtean zehar gauza desberdinak antolatzeaz egituko dituru gauzak antolatzen e, gure izateko moldean delako, e, baina benetan... Baina benetan gure da, esan duzu bezala, autofinantziazioan izatea, ez, ez naiz eta diru laguntzak eskatu eskerreskuin laguntzak jendeari, ba, benetan nahi dugu gure kabuz uh, atera dirua, gure kabuz nahi ditugu gauza kantoratu, egin dugu hori e, e, Pirritx eta salmenta bat izan genuen, egin dugu gambara uste bat horrentzako, Txipiroi festan Berdin, diru guztia jongo da gure bidairako, eta ingo itugun urrengo ikuskizunak ere bai e, zati hondiena pira ira jongo dira <gül> adibidez ustailen ustailesidan biriatun bai, izango duguna esan, hori da eh, horretas arituko gara, izan hori ustailaren hasieran biriatun izan zarete, zer da seaski ze egingo dozuena biriatun ere izanen da urte osoan landu ditugun uh, dantzak orduan zer sí, soyuera dizuet esango hor, benetan gomiatzen zaituztegu, zeren benetan lan handi bat izan da e, guretzako heldu taldearentzako eta itzultzeko ere bai e, ekainakeko ikuskizunera aurrekin, berdin e, dantza berri asko ikasi dute talde guztiek, e, batzuk ezira, ez dira ez ezaitiburitzen gehinak hori dansat, asko dantatuak direnik. Toki dezbernietan, orduan benetan E, berrikuntza daude gure mai guretzako irakasleantzatu baina batez ere aurrentzako orain izan daitezen heldu eta aur beti helburu berdina dugu ikuskizunetan urtan ikasi dantza berriak atera antzigabe gure e, oinarriak eta gunk maite ditugun a, da, eta maite ditugun erakusten a, dantzak hori ustailaren segunean izango da biriatun eta seordutan izango izango litzatekei ustailak 3 Horroa, hori no, indik e, segurtatzegoen usteileak iru de, arrat gauiko e, sortziterdi bederatzeak aldean. Usa ongi. Eh? Itzordu hori e, bueno, ba, idazen dugu, apuntatzen dugu gure agendan eta hori bai, aurretik e, gogorazen dugu ekainaren amarrian, badogela itzordua herrian, hemen bertan, endaian, e, akel errede antzan ekitaldiarekin, hinko esker mila benetan, ba, gurean izatagatek, mila esker. Mil esker zuri.